Ja nik jado berdean hauttagearen lehen unetako sustengoa da Alice Leizia gezaak, esperantza ona dubigandeko, hal ere, zundaketek kalte egiten dietela uste du. Aldi horoz erraitia, biziki emaitza, apalak egin enditugula eta jendek hori xin dute eta beraz ez dute guretzat bozkatzen gero, beraz apalazten dituzte beti gure emaitzak. Pentsatzen dugu gehiago gure ginen dugula. Eta pretseski zundaketek garaile emaiten dutenaren aldeda anik trundai Departamentoko Kontselaria La Republikan Marcheko Emmanuel Macronen bilana defenditzen du. Hainitz lege berri egin titu aurren babes tian, la proteccion de l'enfance edo emasten kontratien bortis kedial e grenell des violences uh, rouliek, conge, paternite uh, social mainan lege anitz munguitu tida hartako berdu chegitu Iritzio rekinez du bat egiten Guillaume Dardin, la France insoumiseko kideak berak, Jean-Luc Melanchonen alde egingo du igandean alere eskereko alderdien arteko akordio essa gaitzesten du Isan Malitz, kandidato batten izanean, ikusten duzu egungo egunean, Le Pen zemurren haitzinean izanen zela, agori negetza 2000 handi izanen da. Ikusten duzu Fabio Russel, alderdi komunisteko artean, ala ba amela zonen artean, diferentzia guti dago Eskuinean, ahmenaritzeko auza pesaden Lucien Delgeek, Le Republikeneko Valeri Pekrez sustengatzen du, bere mitinak, utse giten baditu ere. Darba ez da hain mitinen egiteko, Ana obratan, intzu eta ikusten nuanaz ere, Hilde Frantseko eta Gauz ak ikusiz, ez da bat ere eta geizki jalitzen bere regionean kudeatze. Azkenik, Pepe Lamirrande departamentuko kontxelari xibirutaja, jan lazalen aldea agertu da. Baxehi aldeko ere ordezkari ona ikusten du. Rural mailako, ruraldeak uste dut untsa defenatzen dutin. Eder listateke, uh, kampaina buruila jeltu onduan, uh, rural maila girentzunik uh, izan dadin. Frantxexe da bideak egin azken zundaketen arabera jakin, Frantxexe neuneko ogoita majak Ez lukela bostkatzeko asmorik igan deuntan.